26. Вже вдруге з причин, яких я, як і раніше, не розумію і, мабуть, ніколи не зрозумію, я вибираюся живими з тунелів повзунів під низьке зимове сонце. За мірками Нільгейма стоїть чудовий ранок. Небо яскраве охристе з легкими масками синєви. Сонце перетворило снігову рівнину між горами і куполом на блискуче поле діамантів. Я роблю глибокий вдих, підтягую рюкзак та йду. Снігу навалило по коліно, окремі кучугури доходять до пояса, і навіть у ребризері я не можу витягнути з атмосфери Нільфгейму стільки кисню, скільки вимагають мої втомлені м'язи. Тому, поки я долаю по глибокому снігу кілометр, що залишився до периметра, у мене є маса часу, щоб розіграти в умі, яким чином все обставити. Спочатку я думаю повідомити про своє повернення. Навіть я відчиняю вікно чату, але потім розумію, що лише спровокую маршалу на спробу мене зупинити. Якщо він накаже скинути Неші чи Берто плазмову бомбу мені на голову? Неша не стала б, я в цьому впевнений, а ось Берто... До того ж, я не знаю, що станеться із запакованою смертю у мене за спиною, якщо мій приятель не наважиться не послухатися наказу. Непевно, для всіх буде краще, якщо ми цього ніколи не дізнаємося. Я прокладаю маршрут так, щоб вийти як мого точніше, посередині між двома вежами. Я б хотів підібратися до купола в притул, перш ніж ми не помітять, але оскільки колонія перебуває в стані підвищеної готовності через можливе вторгнення повзунів, сподіватися на удачу не варто. Так і виходить, я все ще перебуваю за 100 метрів від огорожі, коли оживають дві найближчі вишки. Спалахують прожектори навколо їхніх підстав, зверху висуваються вогнемети і, обертаючись, беруть мене на приціл. «Не стріляйте!» – попереджаю я загальним каналом зв'язку, хапаючись правою рукою за спусковий шнур. «Будь ласка, не змушуйте мене підірвати бомбу, я цього не хочу!» Вогнемети не засовуються назад, але й не стріляють. Через 30 секунд, які для мене розтягуються на добрі години, у вусі лунає голос маршала. «Зніміть рюкзак, Бернце! Обережно поставте його на сніг та відійдіть!» Рука на шнурку починає тремтіти, і мені доводиться придушити смішок, який ще рветься назовні. «От уж ні!» – кажу я, коли мені вдається впоратися з голосом. «Не дочекаєтесь!» Зв'язок уривається, цього разу майже на хвилину. Коли канал знову оживає, я чую в голосі маршала ледь струмовану людь. Ви який із двох? Сьомий, кажу я. Мікі сім. А де восьмий? Мертвий. Він активував свою бомбу? Ні, кажу я, не встиг. Зв'язок знову переривається. Я кидаю погляд на найближчі з двох вишок. По центру розгортається тьмяно-червоне свідчиння. Раніше ніколи такого не бачив. Думаю, просто мені раніше не доводилося заглядати у дуло готового до роботи вогнемета. А що станеться, якщо по мені відкриють вогонь? У випадку з ручним вогнеметом, певен, мені вистачило б часу смикнути за шнурок перед смертю, навіть якби мене стріляли в притул. Але з цією громадиною... Неважливо, навіть якщо загину миттєво, у мене може статися судома. Командор не стане так ризикувати. Чи стане? Я обмірковую це питання, коли відкривається вікно чату. Червоний яструб. Мікі, якого біса ти витворюєш? Що ж, принаймні він зараз не в кабіні флітера і не готується скинути на мене бомбу. Мікі-8. Привіт, Берто. Чи не чекав мене побачити? Червоний яструб. Мікі, я серйозно, ти з гузду з'їхав. Чого ти хочеш досягти? Мікі-8. Прийшли до мене маршала, нам потрібно поговорити. Червоний яструб. Три крапки. Мікі-8. Берто, я не жартую. Нехай командор іде сюди. Червоний яструб. Облиш Мікі, ти знаєш, що цього не буде. Мікі 8. Впевнений, що буде, Берто. Червоний яструб. Знімай рюкзак, Мік. Його вміст загрожує військовим злочинам. Ти сам сказав, якщо смикнеш за шнур, зараз уб'єш усіх людей, що залишилися на цій планеті, а ти цього не хочеш. Мікі 8. Так, пригадую, що спочатку так і думав. Я не хочу вбивати тебе. Хоча ні, саме тебе я і хочу вбити. Але я не хочу вбивати Нешу, Кішку і навіть цього засранця Тоніу зі служби безпеки. Я не хочу нікого вбивати, нікого крім тебе, і то не точно. Я хочу переговорити з Маршалом віч-навіч. Нехай виходить. Вікно різко зачиняється, і мені тільки і залишається, що знову споглядати жерла вогнеметів на вежах. Мене змушують протарчати на морозі майже цілу годину, дивлячись на тм'яне червоне свічіння, тоді як холод крізь усі шари захисного костюму дістається спочатку поверхні шкіри, потім м'язів і нарешті кісток. Ось вам і незаперечна істина. Якщо досить довго стояти на одному місці без руху, при мінусовій температурі, то в кінцевому підсумку все одно промерзнеш до кісток, і неважливо, скільки шарів високотехнологічного одягу, що зберігає тепло, на вас одягнено. Приблизно через сорок хвилин я ловлю себе на думці, хай би вони вже плюнули і відкрили вогонь по мені, тоді я хоча б помру в теплі. Але вони цього не роблять. Замість цього, коли я майже наважуюсь висмакнути шнур і покінчити з усім разом, у куполі, що знаходиться на відстані 200 метрів від мене, відкривається запасний шлюз і звідти з'являється маршал. Принаймні, я так думаю. Складно впізнати його через ребризер, шолом і кілька шарів зимового одягу. Однак зріст підходящий, а слідом зі шлюзу виходять два охоронці в повному бойовому екіпіруванні, так що на той час, коли вся процесія вибирається назовні, я вже не сумніваюся, що переді мною командор. Я відкриваю канал голосового зв'язку. «Та гаразд! Скажіть на милість, маршал, навіщо вам охорона? Ви вже наставили на мене дві гармати. Скільки ще вогневої потужності вам знадобиться, щоб упоратися зі мною одним?» «Мене супроводжують офіцери служби безпеки», – відповідає він тримтячим від люті голосом. «Оскільки я підозрюю, що ви могли влаштувати засідку!» Я ледве утримуюсь від сміху. «Засідку? З кого?» «Ми перебуваємо у стані війни», – повідомляє маршал. «Із незрозумілих мені причин ви, схоже, перекинулися на бій ворога. Мені нема чого на це сказати. Тому я мовчки чекаю, тремтячи від холоду, поки командор перебереться до мене через снігову цілину. Він зупиняється за 10 метрів від краю периметра. Охоронці завмирають на півкроку. «Горазд, Барнце, ось він я», – каже маршал. «Рубіть те, заради чого прийшли». Цікаво, чого він від мене чекає? Що я зроблю умовний помах рукою, викликаючи з-під снігу армію повзунів, які накинуться на него і розтерзають на шматки? На секунду я справді подумаю крикнути, ніби подаючи сигнал, просто щоб подивитися, як маршал поведеться. Але охоронці тримають на променеві прискорювачі і, ймовірно, здорово нервують. Не найкращий час для жартів». Я не виконав ваше завдання, кажу я. Не смикнув за шнурок. Бачу, киває маршал. А ваш друг? Ви маєте на увазі восьмого? Так, восьмого. Він активував свій пристрій? Ні, кажу я. Як я вже й казав, він не встиг. Його вбили раніше, ніж він зорієнтувався. Зрозуміло, знову киває маршал. І що сталося з його бомбою? Вона оповзунів. Мовчання, що настало після моїх слів, тягнеться ціловічність. А вони розуміють, що за пристрій потрапив до них у... у лапи? нарешті питає командор. У його голосі чується страх, якого раніше не було. Так, відповідаю я. Розуміють. Звідки ви знаєте? запитує маршал. Бо я сам їм розповів, що це і як воно діє. Маршал повертається до охоронця, що стоїть ліворуч від нього. Вбийте його. Сер? Це кішка. Я мусив упізнати її навіть у бронескафандрі. Маршал піднімає тремтячу руку і показує на мене. Ця людина зрадила нашу колонію, капрал Чен. Він зрадив Альянс. Він зрадив людство. Я впевнений, що жити нам залишилося лічені години, а то і хвилини. Але перш ніж наш час мине, я хочу побачити його мертвим. вбити його! Не найкраща ідея, зауважує головоріз, що стоїть з іншого боку. На мою думку, це Лукас. Але через зв'язок важко впізнати голос. У нього в рюкзаку бульбашкова бомба, сер. «Слухайте», – кажу я, – «мені довелося розповісти повзунам, чим вони заволоділи. В іншому випадку вони могли спробувати розібрати бомбу, щоб зрозуміти, як вона влаштована. А якби вони це зробили...» «Якби вони це зробили», – перебуває маршал, – «проблема вирішилася б сама собою». «Тільки коли б вони не вирішили підірвати її під куполом», – заперечує кішка, – «на їхньому місці я так би і вчинила». «Не має значення, як вчинили би ви». Відмахується командор. «Немає значення, які ще виправдовування придумав Барнс. Ця людина вступила в змову з ворогом під час війни. Немає більшого злочину». «А як щодо геноциду?» – цікавлюся я. «Це також серйозний злочин. І ви ж знаєте, що зовсім не змова з ворогом змусила людей покинути Стару Землю, не кажучи вже про те, що тут жодної війни немає». Маршал повертається до мене. «Ви чудовисько!» Ці тварюки вбили п'ятьох моїх людей. Чорт, вони вас двічі вбили, Барнс. Ми також їх убивали. Якщо це не війна, то що тоді? Я мотаю головою. Ви думаєте, як людина. Повзуни мають іншу думку. Схоже, вони не надто знаються на індивідуальному житті. Наскільки я можу судити, розум у них колективний. Їх зовсім не хвилюють убиті нами повзуни, і вони не розуміють, чому ми журимося за людей, яких вони забрали під землю. Повзуни не можуть осмислити ідею, що знищення кількох допоміжних елементів цілого є актом агресії. На їхню думку, досі ми лише обмінювалися інформацією. «Допоміжних елементів?» – дивується кішка. «Так», – киваю я. «Це найточніший переклад того, як вони самі називають маленьких повзунів, яких ми бачили біля купола. Вони лише частина розумного цілого, а не самі розумні істоти. Вони припускали, що у людей все влаштовано так само». «Дуже добре», – каже кішка. Але ти хоча б спробував їх у цьому переконати? Звісно, спробував. Вони напрочуд добре володіють мовою, якщо врахувати, що всі відомі їм слова вони почерпнули з моїх повідомлень. Але оскільки в свідомості не вкладається людська концепція, переклад тут мало чим допоможе. Принаймні вони вибачилися. Кішка намагається сказати щось іще, але маршал перебиває її. Досить! Мовчати, чен, або, їй богу, вирушити з ним за компанію в трупозбірник. «Я особисто не збираюся вирішати до трупу збірника», – повідомляю я. «Зберетеся, куди подінетесь! Якщо тільки ми ще раніше не злетимо в повітря, я вам гарантую, що скину вас у рециклер і мені зовсім не хвилює, чи будете ви в той момент живі чи мертві. Рано чи пізно вам доведеться зняти рюкзак Барнс. І як тільки ви це зробите, я сам всаджу у вас повну обойму». «Не хочу критикувати ваші методи, сер», – зауважує Лукас, « але ви тільки провокуєте в ньому бажання вбити нас усіх на місці». Маршал повертається, дивиться на нього потім на Чен і знову переводить погляд на мене. «Ви не можете вбити мене?» – заявляю я. «Як би вам цього не хотілося, я ваш єдиний зв'язковий, а повзуни тепер, як і ми, мають бомбу з антиматерії». «Дякую», – каже командор. «Дякую вам, Барнце! Усіх нас підставив, ублюдок. Я хитаю головою. «Не я придумав вирішити до їхніх тунелів зі смертельною зброєю». «І не моя вина, що вони захопили восьмого до того, як він встиг активувати бомбу. Це на вашій совісті, маршала?» «Але ж ви могли врятувати ситуацію!» – заперечує він. «Якби ви просто виконали свою бісову роботу, зараз усе було б скінчено! Ви розхідник, але при цьому жалігідний боягуз, який боїться померти!» Я, зітхаючи, заплющую очі. Коли я знову їх відкриваю, Кішка та Лукас узяли зброю на плече. «Все може бути, кажу я!» Може, я боявся померти, а може, не хотів влаштовувати геноцид, виконуючи ваш наказ. Я розумію, ви вважаєте, що мені слід просто смикнути за шнур, убити повзунів і померти самому, але я цього не зробив, і тепер нам треба рухатися далі. На Нільфгеймі є ще один вид розумних істот, і ви щойно вручили їм зброю з антеречовини. Ви відчайдушно потребуєте налагодження дипломатичних відносин, а зараз я єдиний дипломат на цій планеті. Ви все ще думаєте, що моє вбивство зараз відповідає хоч чимось інтересам? Маршал свердлять мене поглядом довгих 30 секунд. У нього тремтять руки, і крізь щиток ребризера я бачу, як перекочується жовна на вилицях, але він не вимовляє жодного слова. Зрештою, розвернувшись на п'ятах, командор марширує назад до шлюзу. Кішка і Лукас стоять і дивляться йому вслід, не рухаючись з місця. «Ну і що тепер?» – питаю я, коли за маршалом зачиняються зовнішні двері шлюзу. «Мир?» – кішка озирається на Лукаса. Він відвертається і дивиться на найближчу вежу, поки ми простежимо її погляд, вогнемет гасне та зсувається на місце. «Так», – каже кішка, – «думаю, так. Принаймні, поки що». Вона простягає мені долоню в рукавичці. Я відпускаю шнур, за руку притягую кішку до себе і міцно обіймаю. «Пробач мені», – бурмотить вона, і в її голосі чуються сльози. «Та чого там?» – втішаю я її. «Все гаразд, кішко! Ти зробила те, що мало зробити!» Ми стоїмо так ще кілька секунд, доки вона нарешті не помічає. «Дивно обійматися в обладунках!» Тут вона має рацію. Я відпускаю її, і ми всі втрьох повертаємося під купол. Я знову лежу на ліжку у себе відсіку, заплющивши очі і закинувши руки за голову, і вже майже засинаю, як раптом мене накриває усвідомлення, що восьмий помер. «Це повне безглуздя!» навіть якщо не брати до уваги, що йому все одно довелося б зникнути, якщо я збирався вижити, і що здебільшого він здорово мене дратував, та й знав я його всього кілька днів. Справа зовсім в іншому. Хіба він може по-справжньому померти, якщо він – це я, а я – це він? Все одно, що оплакувати своє відображення, розбивши дзеркало. Втім, немає значення, кого я оплакую, його чи себе, а може все те, що накопичилося в душі з тієї хвилини, як я провалився в ту кляту діру, раптом кинулося назовні, але факт залишається фактом. Щойно все було нормально, а через мить я вже гірко некрасиво і зовсім невтішно ридаю. Не знаю, скільки це триває, але як тільки я починаю заспокоюватися, хтось стукає у двері. «Заходьте», кажу я, спускаю ноги з ліжка і витираю обличчя майже чистою лицевою стороною сорочки. Коли я піднімаю очі, Неша зачиняє за собою двері. «Привіт», – лагідно каже вона. «З поверненням». «Дякую». Я посуваюся, щоб звільнити місце, і вона сідає на ліжко перед зі мною. «Вибач, цього разу я один». Вона сміється, обіймає мене однією рукою і кладе мені голову на плече. «Як загинув восьмий?» «Не надто жахливою смертю». Я знизую плечима. «Не знаю. Ми розділилися. Схоже, він знайшов щось на зразок гнізда. Тисячі повзунів копошилися один на одному на дні величезної печери. Він надіслав мені картинку і відразу після цього сигнал обірвався. Я відчуваю, що неше тремтить, притискаючись до мене. Гадаю, він миттєво загинув, адже він збирався підірвати бомбу. Щоб там не трапилося, смерть застала його зненацька, якщо він навіть не встиг смакнути шнур. Звичайно, я не можу, напевно, стверджувати». Зрештою, восьмий був мною, може, в останню мить він передумав, встигав активувати бомбу, але вважав за краще цього не робити. Неша шморгає носом, потім сміється. Вибач, каже вона, я навіть не розумію, що маю зараз відчувати. Я обіймаю її за талію, зітхнувши, вона повертається і завалює мене на ліжко. Знаєш, каже вона, поклавши голову в мені на груди, маршал намагався змусити мене знищити твоїх приятелів прицільним бомбардуванням. «Правда?» – питаю я вже, заплющуючи очі. «І що ти йому відповіла?» Вона знову сміється і закидає на мене ногу. «Сказала, що якщо твої відомості вірні, то повзуни живуть у товщі скельної породи на глибині понад 100 метрів. В нашому арсеналі просто немає такої потужної бомби, яка б могла їх дістати. Максимум, що вони відчують після такого бомбардування, що на стелі захиталася люстра і посипалася штукатурка. А злити їх марно – далеко не найкраща ідея». «Розумно викритов як він це сприйняв? Вона проводить рукою мені по грудях, потім гладить по щети, піднімає голову за підборіддя, щоб поцілувати мене в губи. Та як зазвичай? Неша знову лягає. Не минає хвилини, як вона засинає. Мене теж ось ось зморить сон. Останні кілька днів поспати до пуття жодного разу не вдалося. Я заплющую очі і опиняюся у своєму сні про гусеницю шовкопряда. Ми знову на Мідгарді. Сидимо по різні боки вогнища, що горить занов наперед, спостерігаємо, як дим спіраллю спускається з ясного чорного неба. «Це кінець?» – вимовляє шовкопряд. «Чи початок?» Я відриваю погляд від вогню. «Тепер ти вмієш говорити?» «Я завжди вмів говорити. Це ти не вмів мене зрозуміти». Я знизую плечима. «Мабуть, так і було». «Думаю, і те, і інше», – відповідає я на його запитання. «Сподіваюся, що і те, і інше». Здається, моя відповідь його влаштовує. Ми сидимо біля вогнища в дружній мовчанці, поки шовкопират потроху не зникає в повітрі.